коли один син перед її очима вбив сина другого. Я подумав про те, якою самітною мала вона бути після загибелі свого чоловіка. Але в неї лишалася надія і радість. Сини. Тепер сталося найстрашніше. Брат убив брата. Суд, закон, кара суспільство не прощає. А вона, мати, чи її, спитав хто-небудь, чи вислухали її думку в процесі судового засідання, чи подумали про неї, про її долю, про її нелюдську самотність, на яку приречена вона тепер після цього вироку. Бо навіть син убивця все ж лишається для неї сином, єдиною близькою істотою на світі, її кров'ю найпроклятішою, але й найдорожчою. Я пам'ятатиму той суд, поки житиму, коли я згадав про нього, коли зміг побачити те, чого не зміг побачити тоді через свою дурість, своє хлоп'ятство, незрілість і душевну черстість, не знаю. Тепер я часто думаю, може, ліпше б убити мене, ніж убивати інших. Я ніколи не можу звикнути до чужих смертей. І часто думаю, що легше було б умерти самому. «І дивно. Я забув і про той собі, і про ту нещасну матір. Якось воно не зачепилося ні в пам'яті, ні в серці. Ще зло безслідно. А тоді з Ненецька народилася знову. постала перед очима. Але вже просвітлене розумінням, досвідом. Ще чимось. Для чого не можу підібрати її назви. А ти не пробував знайти ту матір? Уже колись став сам юристом. Ні, не пробував. Бо що б їй сказав?» що ми й далі судимо чиїхось дітей. У мене таке враження, що злочинці тільки діти. Вже він сивий, поважний, вже у нього самого внуки. А почни слідство, і з'являються його мати. І всі матері клопочуться, просять, плачуть. Жах, люди навіть у гадці не мають, як тяжко стояти на сторожі закону. Буває ще тяжче, пошмургала носом Наталка. Твердо хліб не вловив насмішкуватості в її голосі, стрепенуся кому ще тяжче, тому хто сидить під холодним дощем. Ти забув про мене, нагадала йому Наталка. Пробач, я рідко буваю такий, якось воно само полилося. Як дощ, ти, мабуть, народився під дощем, і тобі однаково, а я все тремчу. Знаєш що, ти міг би мене провести. Він зрадів, розгубився і злякався. «Провести, але ж я вже не раз...» «Ну, до метро. Тут же недалеко». «До метро?» Розчарування його було таке неприкрите, що Наталка пожаліла твердо хліба і дружня стиснула йому руку. «До метро, там буде видно, згода». Вони майже бігцем кинулись до входу в метро, довго обтрушувалися в на затишку, не підходячи до ескалатора. Коли ж Наталка надто виразно поглянула в той бік, твердохліб не сміливо кашлянув. Кхе -кхе, то, може, я хочу метро з тобою? Тоді не обов'язково питати мого дозволу, щоб кататися у метро, засміялася вона. З тобою це не кататися, це з тобою. А не тізно? Для мене такого поняття не існує. І ніколи не існувало. Мабуть, це не має значення. Вони вже стояли на схід цих ескалатора, який з ніяким погоркуванням візів у глибоке тихе підземелля. У вагоні обоє мовчали, пасажирів було небагато, всі мокрі з-під дощу, але не такі, як Наталка і Твердохліб. Це робило їх, мовби таємними спільниками, і Наталка поглядом показувала Твердохлібові, які вони задощені і як вирізняються цим споміж усіх вже тільки цим?» Він супроводжував її з метро до трамвайної зупинки і там став тертися, м'ятися, виявляючи мовчазний намір їхати з нею ще й трамваєм. «Ти все ж хочеш побачити мою гостинку?» «Ну, коли ти не проти?» «Я проти, проти, проти!» Голосно зашепотіла вона йому обличчя. «Чуєш, я проти!» «Не Пробач. я не хотів тебе образити». Але ж ти такий мокрий, зненацько промовила вона, повертаючись до трамвая, який наближався до зупинки. Твердохліб підсадив Наталку на приступець, коли вона вже була в трамваї, повільно піднявся туди сам. І знову мовчки їхали вони в напівпорожньому вагоні. І твердохліб не знав, куди їдуть, ждав потрібної зупинки і боявся її. Тому здригнувся, коли Наталка доторкнулася до його руки і показала очима на вихід. Уже? Приїхали. Гостинка світилася в темряві безліч вікон. Дев'ять чи всі дванадцять поверхів, набитих молоддю, яка не знає ночі, в тому, і такої безпритульності, як у твердо хліба. Наталка йшла до будинку швидко, він на стигав встигав за нею, Лише час хотів спитати, чи йти йому за нею, чи відстати. Але вона не хотіла розпитувань, майже бігла, втікала від нього, а може й від самої себе. Тільки в під'їзді біля ліфта наважилась глянути на твердохліба. Він не вловив, чого в тому погляді більше, насмішковатості, перестороги чи переляку. В мене увазі, я живу високо дев'ятий поверх. Для мене дев'ятка завжди була... Щасливим числом. А висоти я міг би хоч і пішки над твій дев'яти. За це тебе вечірні Київ не прославить. Без слави я звик. Ліфт спустився донизу повин молоді. Твердохліба й не зауважили. Його відтрутили в бік. Хлопці і дівчата обаранили Наталку. «Наталка, привіт! Та ти вся мокра. Хіба дощ? Ти що, пішки? А трамвай?» Сипали запитання – не давали відповісти, сміялися, перештовгалися. Наталка непомітно відступила до ліфта, відтіснюючи поперед себе твердо хліба. «І не збагнеш, з нею цей чоловік чи сам по собі?» Коли опинились нарешті в кабінці, і ліфт, заляскавши сталевими тросами,